Мишами тхне, вибачився водій, як тільки вони сіли в машину. Як і впринюхався, пахло прокуреним салоном і машинним мастилом. У мене в гаражі миші завелися, знову озвався водій, завмираючи на перехресті. Тут якась миша в салоні мусила здохнути. Тепер принюхався брат, сказав, що нічого не чує. «У вас катар, у всіх зараз катар», – відповів на це водій. «А мені що? Мені то тільки на руку. Раз пасажирам не мішає, я вже якось витримаю». Він сам принюхався, скривився і покрутив ручкою на дверцях, опускаючи шибу. Яків мерзлякувато втягнувши шию в шалик. «Холодно, зачиніть», – сказав брат і відсунувся від водія подалі. Водій повернув шибу на місце. Більше він не озивався, мовчали й брати. Мовчазна їзда під зимовим дощем діяла, як гіпноз. Чорні прямокутники вилізли з таксі. На вулиці було тихо, але з час від часу повзморг шелестіла шинами іномарка. Іноді, як і побачив світ таким, як тепер коли крізь речі проступала ясність.